și în cer și pe pământ, tată, și sfânt. Bine v-am găsit, iubiți ascultători, la microfon este Priotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În următoarele 30 de minute vom avea cu toții prilejul și bucuria de a asculta vestea cea bună a Cuvântului lui Dumnezeu sub forma unor meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Mântuitorului nostru Isus Hristos, lucrare care aparține în principiu preotului Nicuriță. Aceste gânduri au fost apoi luate și prelucrate în cadrul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, la care ascultați, sub forma unor programe de 30 de minute, de maniera celui de astăzi. Astăzi vom avea lecțiunea I-182, care va debuta cu versetul 13 al Evangheliei după Ioan, capitolul 15. Ne aflăm așadar în Evanghelia după Ioana, capitolul 15, din care în curând vom începe meditațiile noastre asupra versetului 13, numai înainte însă de a mai avea un nou episod din mica lucrare Golgota, o broșură, al cărei autor este fostul preot Teodor Popescu al Bisericii Vestitei Biserici Cuibul cu bază din anii timpurii al lui 1900. În meditația din lecțiunea precedentă am încheiat episodul cu acest gând. Când te gândești la toate suferințele din lume și mai ales când tu însuți te afli în suferință, aproape fără să vrei te întrebi, unde este dragostea lui Dumnezeu? Este lumea aceasta ieșită din mâna lui? Se mai îngrijește el de ea? Cu întrebarea aceasta am încheiat episodul din lecția precedentă. Haideți acum să vedem mai departe răspunsul pe care autorul acesta îl dă întrebării puse tot de el. Iată, deci, întrebări firești și la locul lor. Ce se poate răspunde? Răspunsurile pe care le pot da oamenii n-au preț, de aceea să vedem mai bine ce ne răspunde Biblia, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia ne spune că lumea este făcută de Dumnezeu, dar starea ei de acum nu este aceea pe care o avea la început când a fost făcută. Atunci toate erau foarte bune. A intrat însă în lume ceva foarte rău, păcatul. Prin păcat, legătura dintre om și Dumnezeu s-a rupt, firea lăuntrică a omului s-a stricat, iar urmarea a fost suferința, moartea și pedepsa. Oamenii s-au tot silit să iasă din această stare, dar n-au putut. Ei au tot încercat și încearcă mereu să scape de suferințe sau măcar să le împuțineze, dar n-au reușit și nici nu vor reuși, căci cu tot progresul din afară, omenirea merge din rău în mai rău, iar suferințele se tot înmulțesc. Dumnezeu nu putea să rămână nepăsător față de această stare, el trebuia ori să piardă lumea sau să scape, mântuind-o. De aceea a trimis în lume pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos. Oamenii s-au arătat tot mai vrăjmași față de El și au ajuns până acolo încât, vai, l-au omorât răstignindu-L pe cruce. Această vrăjmășie a omului este însă numai o parte din ceea ce ne spune crucea de pe Gorgota. Sfânta Scriptură ne mai arată însă și cealaltă parte și anume că Domnul Hristos a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Vina celor care l-au răstignit rămâne negreșit întreagă, dar și dragostea lui Dumnezeu s-a arătat pe deplin dând pe Fiul Său pentru noi. Dacă rămâne cineva numai la gândul că oamenii au răstignit pe Domnul Hristos și așa fac cei mai mulți, N-au din aceasta niciun folos. Dacă însă trece la gândul că așa s-a înfăptuit mântuirea noastră, folosul îi este nespus de mare. Iată într-adevăr ce ne spune Biblia despre moartea Domnului Hristos. Citim la Isaia, capitolul 53, El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră. Și apoi mai citim în altă parte, El a purtat păcatele noastre în trupul său pe la 1 Petru 2, 24, iar la Ioan 1,29 citim, Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. În dragostea sa de tată, Dumnezeu ne-a dat, deci, pe Fiul său ca să poarte El povara păcatelor noastre și să moară în locul nostru. În felul acesta, păcatele noastre și-au primit pedeapsa care li se cuvenea, după cum este scris la roman 6 cu 23, plata păcatului este moartea. Deci pedeapsa pe care o cerea dreptatea s-a împlinit. În același timp însă, pe de cealaltă parte, și dragostea lui Dumnezeu s-a arătat întreagă, pentru că pe temeiul jertfei de pe Golgota, el primește și iartă pe orice păcătos care crede. Vai, ce lucru minunat! Păcătuind, omul a lipsit pe Dumnezeu de cinstea și de ascultarea pe care i-o datora, totuși Dumnezeu a dat morții pe Fiul Său pentru noi. Cu adevărat, El este iubire. Abia când am cunoscut aceasta, am înțeles dragostea lui Dumnezeu. Atunci mi s-a lărgit inima față de El și în locul fricii, a venit iubirea, în locul depărtării, apropierea, în locul răcelii, căldura, în locul Duhului de, iub, de robie, duhul de înfiere și astfel i-am putut zice Tatăl. Acum înțeleg pe acel păgând care, după ce a ascultat pe cineva vorbindu-i despre această dragoste a lui Dumnezeu, a întrebat, Domnule, de mult aveți această Evanghelie? Și când acela i-a răspuns că da, de mult, păgânul a adăugat. Atunci, de ce nu ne-ați vorbit și nouă mai devreme despre ea? Acum înțeleg pe acel turc care, când a luat în mână Noul Testament și a citit acolo atât de mult a iubit Dumnezeu lumea ca a dat pe singurul său fiu, a strigat. O, asta e ce îmi trebuie, asta am căutat-o de atâta vreme, acest Dumnezeu este de acum Dumnezeul meu și eu sunt al lui. Și și-a dovedit vorba, vorba cu fapta căci, lăsând toate, a plecat în lume să ducă și altora vestea că Dumnezeu ne-a iubit. Dar tu, dragul meu ascultător, cunoști pe Dumnezeu în același fel? Îl cunoști și tu ca pe Dumnezeul iubirii? Dacă nu, atunci privește cu mai multă luare aminte spre cel răstignit, până când inima ta rece se va încălzi la focul dragostei lui. Credința vine în urma auzirii, spune cuvântul, și așa este. Însă dragostea către Dumnezeu se naște din dragostea Lui către noi când o cunoaștem, o primim și o prețuim. De aceea tendem să te gândești mai adânc la dragostea Lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu ne-a iubit pe noi. Iubiți ascultători, ne încheie meditațiile pentru ziua de azi la punctul acesta și invităm călduros pe fiecare ascultător să se roage cu căldură Domnului să-i descopere adevărul acestei dragoste imense de necuprins a Lui Dumnezeu arătată față de noi prin jertfirea Fiului Său, Iisus Hristos, pe cruce pentru noi și în locul nostru. Doamne Tată ceres, te rugăm să binecuvântești și minutele care le mai avem de petrecut împreună în jurul cuvântului Tău, Cercetează-ne inimile noastre și încălzește-le prin dragostea pe care ne a arătat-o, trimițând pe Fiul Tău, cercetându-ne în timpul ascultării programului. Fă lucrul acesta din dragoste pentru Domnul Iisus Hristos pe care L-ai trimis pentru noi și pentru noi pentru care L-ai trimis. Amin. <fio> Doară, Doară, veci, nimeni nu ne înțelege în pălege, și eu să ne dezlege, tu, Și acum iubiți ascultătorii apropiindu-ne de cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 13 din Ioan capitolul 15 care astfel glosuiește. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Acestea sunt cuvintele Mântuitorului Isus Hristos în timp ce stătea de vorbă cu ucenicii Lui, cuvinte pe care ni le spune și noi astăzi cu prilejul programului de radio la care ascultați. Dragostea este substanța veșniciei. Lumea a fost făcută de Dumnezeu din dragoste și pentru dragoste, iar dragostea adevărată se arată în jertfă. Merită numele dragoste numai aceea care se jertfește. Dragostea care caută folosul său nu este dragostea din Dumnezeu. Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi cu jertfă, cu mare jertvă, cu cea mai mare jertvă. Și la lucrul acesta el s-a gândit înainte de întemeierea lumii, ne-a iubit cu jertvă și apoi ne-a creat. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că, ascultați, a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dragoste, deci, înseamnă a da, nu a profita. Nu este mai mare dragoste, spune aici Domnul Isus decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Suntem noi gata să ne dăm viața pentru prieteni? Lumea se împarte în două. Cei care sunt gata să moară pentru alții și cei care sunt gata să se omoare unii pe alții. Cu mulți ani în urmă s-a scufundat un vas spaniol numit Remus. Printre cei intrați în bărcile de salvare a fost și misionarul Paul Raymond. Un pasager de pe vas se ruga disperat să-i facă și lui loc în barcă. Auzind această rugă disperată, misionarul a chemat pe pasager să treacă în locul lui, iar el s-a aruncat în mare și s-a înnecat, numai ca să fie salvat acel om. Dacă iubim cu adevărat, ne jertfim cu adevărat. Domnul Iisus și-a dat viața nu numai pentru prieteni, ci și pentru dușmani. Nu a mâncat și abia face prietenie, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, căci de aceasta au și tâlharii, ci a ne ajuta și a ne da viața unii pentru alții. Iar fericitul Augustin scrie limpede, Dacă cineva își iubește frații până la a fi gata să moară pentru ei, dragostea este desăvârșită în el. Cine iubește cu adevărat își dă viața pentru prietenii săi. Dacă Dumnezeu ne este prieten, atunci ne dăm viața pentru El, răstignim zilnic eul nostru și suntem gata și pentru jertfa supremă. Însă un lucru trebuie să știm siguri, timpul este viața noastră, cu îi dăm timpul, aceluia îi dăm viața. Cât timp dăm lui Dumnezeu din cele 24 de ore? Iată un mijloc de a ne verifica prietenia noastră cu El. În versetul următor, la versetul 14, spune Mântuitorul: Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Dragi mei, viața fără prietenie e un chin. Omul este făcut să aibă prieteni, să facă parte dintr-o colectivitate, ca și mădularele din trup. Nu este bine ca omul să fie singur, spune Dumnezeu Făcătorul Omului, la Facerea 2 cu 18. Spre sfârșitul vieții sale, marele compozitor Beethoven se plângea. Nu am prieteni, sunt singuri pe lume. Dragul meu, dacă nu ai prieteni, care este cauza? Una singură. Nu ești lepădat de tine, ești egoist și mândru. Ființele de pe lângă tine vrei să-ți fie supuse, nu egale. Este o lege a prieteniei. Tu să te dăruiești prietenilor? ca ei să ți se dăruiască ție. După vorba lui Platon, care este, prietenia este un suflet în două trupuri. Prietenia înseamnă, deci, a te dărui. Prietenia e cu putință numai la aceea de aceeași natură, de aceeași fire, de aceeași credință și stăpâniți de aceeași gândire, adică adevărul dumnezeesc care lucrează prin dragoste. Naturile deosebite nu se pot apropia. Într-adevăr, un prieten adevărat este o putere nebănuită, care îți vine oricând în ajutor în lupta cea mare a vieții. Unde este prietenie, acolo este și binecuvântarea vieții. Este cea mai mare biruință. Adevărat, zicea Sfântul în gură de aur, o comoară nu e un prieten, dar un prieten este o comoară. Când ai ajuns să ai un prieten, caută să-l păstrezi până la moarte Căci dacă rupi firul prieteniei, nu-l mai poți face niciodată cum a fost. dacă îl legi din nou, o să aibă un nod care se va vedea totdeauna. Prieteniile sunt foarte atacate de diavolul. El nu poate suferi prietenia. Iată în continuare câteva reguli ale prieteniei. Prima. Despre un prieten nu se crede răul. Al doilea. Dacă eu însumi mă voi convinge de răul unui prieten, nu mă voi despărți de el. Prietenia este un legământ pentru totdeauna. Al treilea, tot ce încetează vreodată n-a fost dragoste și prietenie, căci dragostea nu încetează niciodată. Al patrulea, eu trebuie să-i fiu credincios prietenului și când e credincios și când el e necredincios. Când este necredincios, tocmai atunci are mai multă nevoie de prietenia mea. Dragii mei, nu numai omul are nevoie de prieteni, ci ascultați, și Dumnezeu. Nici lui nu-i place să fie un stăpân singur, neînduplecat, care poruncește armatelor sale de supuși. El vrea să fie înconjurat de prieteni, nu numai de robi. În prietenie este egalitate. Ținta lui Dumnezeu cu privire la noi este să ne facă prieteni, nu numai copii și slujitorii ai săi. El ne cheamă să-i fim prieteni. Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace, glăsuiește Cartea Sfântă la Iov, capitolul 22, cu versetul 21. Dar ca să devenim prietenii lui Dumnezeu? Trebuie mai întâi să fim copiii Lui născuți din nou, prin credința în Fiul Său, Isus Hristos, să avem deci firea, natura Lui, pentru că, așa cum s-a zis, naturile deosebite nu se pot apropia nici atât în prietenii. Focul cu apa nu se va împrieteni niciodată. Sfințenia cu păcatul, vai, nu pot face casă împreună. Adevărul cu minciuna, nici atât nu poți să tragă la același jug. Hristos cu satana, cine poate să creadă asta? Ei nu pot să-și dea mâna în aceeași lucrare. Dragul meu, adevărul te cheamă să-i fii prieteni, dar nu să vină el unde ești tu, ci tu să te duci unde se află el. Dumnezeu a chemat pe Avram în lucrarea sa și pentru că el a ascultat de chemare, Dumnezeu l-a făcut prietenul său, cum citim în multe locuri din Scriptură. Prietenia cu Dumnezeu, ca și prietenia omului cu un alt om, are legile și condițiile ei, așa cum s-a spus mai înainte, lepădarea de sine. Domnul Isus, ca să ne câștige prietenia, s-a lepădat de sine... Dându-și viața ca preț de răscumpărare Și în felul acesta să ajungem la nașterea din Dumnezeu Să avem natura Lui Ca să putem ajunge la unitate Adică un singur Duh în multe trupuri Cum scrie la 1 Corinteni 6,17 Cine se lipește de Domnul este un singur Duh cu El Și noi, în măsura lepădării de noi înșine O lepădare de aceeași caritate cu a Domnului Iisus Ajungem la prietenia cu el în vederea aceleiași lucrări. În adevărată prietenie există o singură țintă. Cine nu adună cu mine, risipește, spunea Mântuitorul la Matei 12 cu 30. Dacă ne-am făcut prieteni cu adevărul, trebuie să adunăm cu adevărul numai ceea ce adună adevărul și în locul unde se află el. Prin aceasta se dovedește prietenia noastră cu el. Voi sunteți prietenii mei, spune Mântuitorul, dacă faceți ce vă poruncesc eu. Noi nu cunoaștem căile și legile prieteniei și nici ținta ei. Domnul Isus însă cunoaște de săvârșit toate acestea și ne îndeamnă să ascultăm de el ca să putem ajunge la prietenia adevărată. Și dacă am ajuns la prietenia adevărată, să căutăm să trăim necurmat în părtășia marelui nostru prieten. Un proverb arab spune, pe cărarea prieteniei nu crește iarbă. Prietenia Domnului ne obligă la cele mai mari lucruri și anume să fim ca el, să avem felul lui de a fi, căci prietenia lui trebuie să fie ca el, prietenii lui trebuie să fie ca el, să umble pe aceeași cale, despărțindu-se de tot ceea ce nu este vrednic de ei și de el. Prietenia Domnului e puterea care ne ajută să scăpăm de Eu păcătos din noi și să ne schimbăm în chipul lui. Apoi, prietenia cu Domnul Sus ne face să ne predăm cu totul în slujba lui. Din pricină că el este prietenul nostru și noi suntem prietenii săi, slujba noastră este însutită. Numai când ne gândim că suntem una cu El, mâinile și picioarele noastre, mintea și voința noastră, ca și întreaga noastră ființă, nu trebuie să mai cunoască margini în lucrarea pentru El. În sfârșit, această prietenie înaltă cere să ne pădăm de noi înșine. Prietenia cu Domnul Isus trebuie să ia credinciosului gândul de la sine însuși. Ochii lui trebuie să se îndrepte necurmați spre Domnul său ca să primească lumina și puterea Duhului Său până când va uita cu totul să se mai gândească la El și va fi stăpânit în întregime de prietenul Său. În versetul următor la Ioan 15 cu versetul 15, Domnul spune, Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul Său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Când Domnul Iisus vroia ca ucenicii să-i se să priceapă repede și fără a adevărului său, repeta vorba. El nu amâna înțelegerea adevărului până când va trimite pe Duhul Sfânt să le aducă aminte despre cele spuse. Așa a fost și cu învățătura despre prietenia dintre el, învățătorul, și ei, ucenicii. Vorbind despre prietenie, filozoful Platon spunea Mai bucuros mi-aș dori în viață un tovarăș decât aurul lui Darius, într-atâta sunt de dornic de prieteni. Prietenii înmulțesc bucuriile și împar durerile, spunea un alt înțelept. A rămas în istoria creștinilor ca o lumină nestinsă prietenia dintre Sfântul Grigorie de Nazianz și Sfântul Vasile cel Mare. Iată ce spunea Sfântul Grigorie de Nazianz despre aceasta. Citez. Ne luptăm între noi doi pentru întâietate. Ne luăm la întrecere cum să ne atribuim unul celuilalt, întrucât fiecare socotea a sa proprie glorie dobândită de celălalt? Se părea că aveam amândoi un singur suflet care pune în mișcare cele două trupuri. Fiecare din noi eram în celălalt. Ceea ce a contribuit mai mult să ne unim a fost Dumnezeu, credința și iubirea noastră față de Dumnezeu și de Domnul nostru Isus Hristos. Încheia citatul. Vorbind mai departe despre prietenie, tot acest om al lui Dumnezeu spunea în altă parte. Nu pot avea prietenie sfântă decât oamenii însuflețiți de aceleași sentimente. Prietenia nu subordonează, nu umilește, ci egalează. Ea înseamnă ridicarea unuia prin celălalt spre Dumnezeu. Unul este normă și dreptate pentru celălalt. Dragii mei, Domnul Isus dorește mult ca ucenicii săi să nu rămână numai la starea de ucenici, ci de prieteni, adică să-i ne facă egal cu el, de aceea voia să-i convingă pe ucenicii atunci și pe noi de astăzi despre adevărul poruncilor al învățăturilor sale, pentru că numai acordul felului de a gândi naște adevărata prietenie. Prietenia, spunea fericitul Ieronim, presupune egalitatea sau o formează. Iar Domnul Isus vrea să fim egali, una cu El, adică prieteni, dar numai primind adevărul poruncile Lui. În afara adevărului nu există prietenie. Voi sunteți adevăr prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Prietenia cu Dumnezeu, cu Domnul Isus, este condiționată de adevăr, de împlinirea cuvântului Său. A fi prieten cu Dumnezeu înseamnă a fi prieten cu adevărul, cu sfințenia, cu dreptatea și cu tot ce ține de Dumnezeu. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El și legământul făcut cu El le dă învățătură, spune Psalmul 25, cu versetul 14. Nu poate fi un bun mai mare ca acela de a fi prieten cu Dumnezeu, spunea din nou Sfânt Ioan Gure de Aur. Scopul vieții noastre este așadar să ajungem la prietenia cu Dumnezeu. Ființa mea, spunea Billy Grimm, a fost făcută după chipul lui Dumnezeu pentru a avea prietenie cu Dumnezeu. Fără el este nenorocire, gol, rușine și înșelăciune. Fără Dumnezeu, viața nu are niciun înțeles. Nu vă mai numesc robi pentru că robul nu știe ce face stăpânul său Zice Domnul Isus, ci v-am numit prietenii, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Hristos este prietenul nostru, iată o cinste neînchipui de mare. Și ce minunată este această prietenie și cât de plină de har. El s-a gândit la noi din veșnicie, el a făcut tot ce putea face iubirea pentru noi, a murit în locul nostru. În îndurarea lui fără margini, el ne-a scos din întuneric la lumina sa minunată și din acea clipă fericită cât de multe și de măreți au fost bunătățile lui. El se interesează de întreaga noastră viață. Nu suntem uitați niciodată. Putem umbla cu tărie pe pământ pentru că Domnul este prietenul nostru. Dar și noi suntem prietenii Domnului Hristos. Iar această prietenie se arată în faptul că păzim cuvântul Lui, cum s-a zis. Așadar, avem nu numai de privilegiu de a fi prietenii Domnului Hristos, dar și răspunderea de a păzi cuvântul Lui. Domnul vrea să vadă la noi o inimă plină de dragoste. El vrea să ne vadă strălucitor în lucrul Lui. Cât de frumoasă este într-adevăr viața noastră dacă suntem prietenii Domnului Hristos Iubiți ascultători, la punctul acesta anunțăm încheierea programului I-182 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții Să facă Domnul Dumnezeu ca fiecare dintre noi care am ascultat aceste îndemnuri ale Mântuitorului prin cuvântul său să dorim să fim prieteni ai Lui aceea care nu am căpătat firea lui încă, aceia care nu au nașterea din nou, să se grăbească și să o primească acum cât este încă la dispoziție, ca să poată deveni de aceeași fire cu el și să se poată împrieteni cu Dumnezeu. Iar noi ceilalți care prin mila lui Dumnezeu am primit deja natura aceasta lui prin pocăință urmată de botez, așa cum ne învață la Marcu 16 cu 16, să ne grăbim și să căutăm cât mai mult voia lui să împlinim poruncile lui ca să ne putem bucura din plin de prietenia cu el. Prietenia cu el să fie partea fiecărui ascultător al acestui program de acum și pentru toți vecii care vor urma. Amin. yes